6. unitatea. Atarian. Euskal Inauteriak bi. Urtarleko azken asteko edo otsaileko lehenengo asteko astelen eta asteartean ospatu goi dituzte inauteriak Ituren eta Zubietan. Joaldunak bi herri hoietako herritarrak dira. Euren ezaugarri nagusia da gerrian joare handiparea lotuta eramatea. Joarea da inauteri hoietako elementu nagusia joaldunek, gerria astinduz, izugarrizko hotsa ateratzen diete. Astelen eguerdean, zubietako joaldunak joanoidira ituren eraino, hogei, hogei tamar, edo gehiago, beren dantzarekin zintzarri hotsa sortuz. Aste artean, ituren goak joanoidira zubietara. Bide erdian egoten zeizkiezain zubietakoak, eta horrela, elkarrekin egiten dute hortik aurrerako bidea. Bide hori egiten ere, etengabe entzuten da joare hotxa. Ordubietan heltzen dira joaldunak zugietara, eta hangokaletan eta plazan ibilioi dira dantzan konzentraturik, serio-serio. Ituren eta zubietako joaldunen janskera desberdina da. Ituren goek, bikoitza eta zapigorriak eramaten dituzte sonian. Zubietako ekordea, ardilarru bakarra eta zapi urdina. Guziek eramanoi dute izipua eskuineko eskuan eta kapela koloretsua jantzita. Txano horri, txuntxurroa esaten zaio.